tudjak szószólód lenni a mai napon Jézus nevében. Amen. Egy izgalmas szakaszhoz értünk a máti Evangéliumában. Folytonlagosan, ugye az előzményeknél tudjuk, hogy elfogták Jézust, és uh, hát elvitték a katonák. És uh, Mielőtt elkezdenénk végig gondolni, hogy mi is volt maga az ezután lévő események sora, előtte magát, az igei részt azt felolvasom. Én egy új fordítású bibliából fogom olvasni ezt a szakaszt. Elképzelésem szerint... Először felolvasom magát azt a részt, amikor Jézus a nagy tanács előtt van, azt megbeszéljük, és a következő szakasz pedig a Péter megtagadja Jézust, és utána felolvasom akkor azt, jó? Tehát először csak a Máté Evangélium a 26. rész 57. versétől a 67. 68. versig fogom olvasni elsősorban. Az ige pedig így szól. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter táborról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halára adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő.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 te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpapérre megszaggatta ruháját, és így szólt. Isten káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Én már most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. méltó a halára. Azután szembe köpték, Mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétálj meg nekünk, Krisztus kiütött meg téged. Megfigyelhetjük, hogy milyen visszatérő dolgokat fedezünk fel Jézus kihallgatását illetően. Maga az előzményekben látjuk, hogy egy elég alattomos módon fogták el Jézus titokban, Tették ezt az éjleple alatt. És uh, ennek semmi más célja nem volt, csak hogy kifejezzék szándékuk alattomos gonoszságát. Uh, ebben az esetben a vezető főpapok többszörösen is uh, semmibe vették a törvényeket, az akkori törvényeket, amik uh, hitelesen működtek az, abba a környezetbe. Csak azért, hogy, hogy Jézust elítélhessék. Az egyik ilyen például, hogy ugye éjszaka hívták össze magát az ítéletet kimondó nagy tanácsot. Ennek nem, így, nem ez volt az eljárási módja. Ennek, ennek volt egy hagyománya, volt egy szabálya, mint ahogy Magyarországon is, illetve Amerikában, hogy bárhol hogy megvan egy időpont, egy időrendje, amikor mindenki készen áll arra, hogy... Meg tudják védeni magukat, vagy tudjanak felkészülni egy ilyen eset kivizsgálásához. A másik, ami, ami alattomos volt, hogy azokat nem hívták el, akikről úgy gondolták, hogy esetleg Jézus mellett foglalnának állást. Így nem tudott Jézus mellett senki szót, foglal, szót fogadni, vagy szót emelni, és nem tudott, nem tudott Jézus, Jézus esetem mellett úgymond egy védelmet biztosítani. Ugye, amikor van egy jogrendszer, és van valaki valami idézőjelbe, vagy konkrétan, vagy tényleges hibát, vagy bűnkövetel, ugye akkor mindig van egy védőügyvéd, vagy van egy védelem, aki megpróbálja bebizonyítani azt, hogy igenis a vádak hamisak. Jézus mellett ez nem volt meg, hiszen egyedül őt vitték be, a nagy tanács elé, és nem mehetett vele senki. Jobban mondva, a tanítványok ugye elszaladtak, amikor Jézust elfogták, megijedtek. És hát nem mindenki, majd ugye folytatom tovább, mert tudjuk, hogy János és Péter azért nyomon követte az eseményeket, hiszen Péter követte Jézust, persze messziről. Szóval nem volt védelme Jézusnak. Hamis tanukat állítottak fel Jézus ellen, csak hogy elmarasztaló ítéletet ki, mondhassanak ki Jézusra. És hát ez az én véleményem szerint egy tipikus megmozdulás a sátánnak, hogy hazudik, egy hamis tanúság. Gyakran teszi ezt velünk is a sátán a hétköznapokban. Megvádol olyan bűnökért, amelyeket már esetleg megbántunk, vagy Jézus megbocsátott nekünk, hogy Isten megbocsátott nekünk. És mégis próbál lelkiismert fordulást, hogy te mondod, amikor te is ugyanezt megcsináltad annak idején. Ugye felhozza bennünk ezeket az emlékeket, hogy, hogy micsoda hibákat követtünk mi akkor. De Isten azokat megbocsátotta, és, és ezért ezek a vádak már nem hitelesek, hiteltelenek ezek a vádak. Azaz hamisan vádol minket a sátán, és ugyanígy ezek az emberek is hamisan vádolták meg Jézust, hogy, hogy te, amiket tettél, azok nem helytállóak, és nem voltak igazak, és mi az, hogy te itt lázítasz, és ilyesmi. És az a baj a mi életünkben is, hogy ezekre a vádás, vádlásokra, vádlásokra gyakran hallgatunk, és teret engedünk, és, és, ö, és valahogy a hitnek a munkáját ez akadályozza. Mert leszem, hogy fú, tényleg most én mondjam neki, amikor én ugyanazt megcsináltam, és, és én sem vagyok különben, hogy tanítsam a jóra. És amikor, amikor ezek a gondolatok felmerülnek bennünk, akkor, akkor nem érezzük magunkat alkalmasnak vagy tisztának arra, hogy, hogy, hogy mi, mi segítsünk a másiknak, hogy, hogy megtegyük azt a hitbéli lépést. De Isten ezt megbocsátotta, csak sátán arra játszik, hogy, hogy mi el tudunk gyengülni. És ezt nekünk, nem, nekünk ezt nem szabad figyelembe venni, ezt, ezt erre nem szabad hallgatnunk, mindig Istenre kell tekinteni. És ráadásul, ami, ami visszatetsző dolog volt, ami, amit hibát követtek el ezek a népek, akik elfogták Jézust, ezek az írástudók, meg farizeusok, Isten nevében tették ezt. És azok, akik Isten elveit és igazságát akarták a nép előtt erősíteni, pont ők voltak azok, akik ellene Isten igazságának, és ezáltal képmutatókká váltak, és hitelte lenné. Hiszen pont amíg, amiket akartak betartani, az ellen mentek. És mindezt súnyi módon próbálták meg elintézni. Nem volt korrekt. Viszont ezeknek az eseményeknek meg kellett lennie. De mielőtt ebbe belemegyek, nézzük meg, hogy milyen vádak alapján próbálták bebizonyítani Jézus bűnösségét. Kimondhassák felette a halálos ítéletet, mert ő, ő, ő, ő, nekik a szívük szándéka ez volt gyakorlatilag, hogy, hogy likvidálják Jézust. Nincs egy semmi keresni való, gondolták ők. Az egyik vádrendeltetése az volt, hogy a romai hatóság előtt tegyék bűnössé, és ezáltal halálos ítéletté, tehát maga a törvény szerint legyen bűnös Jézus. Ezt a Lukács 23.2-ben Olvashatjuk, ott van rá nekünk bizonyítékunk. Igyekszek egyébként nem hosszú lenni, ígérem. Ez pedig így szól, ott így kezdték vádolni, megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Tehát alapul egy gazdaság, egy, uh, egy politikai és egy uh, egy törvényellenes kielentést hoztak ellene. Tehát ez már önmagában a rendes polgári törvény előtt egy büntetendő cselekmény az ő időszakukban a másik vád, mert azért volt szükség, hogy hát nyilván a zsidó törvény szerint is halára lehessen ítélni, az, hogy Isten fiának mondja magát, vagyis Istennek. Ugye ezt olvastuk a magában a rigében, a Mátia Géliumának e, e, ezen szakaszán. Aztán a harmadik vádponttal pedig Jézussal szimpatizáló nép támogatását akarták megnyerni. Tehát maga, akik Jézus mellett álltak, akik hallgatták az ő tanításait, akik részesei voltak az ő gyógyításainak, hát ha az ő szívük szándékát meg tudjuk fordítani, meg tudják fordítani, ezzel megnyerni őket, az ő saját oldalukra állítani, és kimondják ők is. Tehát egy nagyobb támogatottsággal tudják Jézust ítélethez kísérni. Tehát volt egyszer egy lázítás a római birodalom ellen, a zsidó törvény ellen, és maga Jézus párfogóit is megpróbálták maguk felé vinni. Azzal, hogy hát ugye le akarja rombolni a templomot, és a zsidó szám, ember számára a legszentebb dolog maga a templom volt abban az időben. És azt tudnunk kell egyébként, hogy a templomot, amikor Jézus említette ebben a történetben, vagy amikor ez, ez a vád megjött. Ez a János Evangélium a másodika rész, 19-21. versében bizonyságot ad arról, hogy ő nem egy épületről, nem egy intézményről beszélt, hanem... magáról a testről, az ő testéről. Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendegyig építettük ezt a templomot, és te három nap alatt felépíted. Ugye kérdőre mondták, hogy hát micsoda technológiával rendelkezel ebben a században, hát mi hány évig építettük, te meg felépített, hát micsoda badalságokat beszélsz, te Jézus. Ő azonban testének templomáról beszélt, mondja az ige. Amikor ezután feltámad a halálból, visszaemlékezett a tehát folytatódik tovább az ige. Tehát tudjuk azt, hogy ő, ő teljesen más értelmezésben gondolt a templomra. De hát ugye nyilván, aki rosszat akar valaki ellen, akkor kiforgatja, képes kiforgatni a másik embernek a szavait, és képes úgy variálni, hogy az, az, az olyan hatást érjen el, az, az, az olyan... olyan indulatokat gerjesszen a hallgatókban. ugye Amikor szokott lenni a bizottság, a bíróság, és akkor az eskütséget megpróbáljuk meggyőzni, hogy már pedig ő rossz volt, már pedig mégse volt rossz. És akkor így megy az adok-kapok, érvelek ellen mellette. Ugye, ők is ezt próbálták, hogy félreértelmezik az ő gondolatait. És akkor nézzük, hogy hát ugye elkapták Jézust, aztán megpróbálták megvádolni. Hát mit tesz erre Jézus, ugye? Első körben Jézus nem mondott semmit. És ezen úgy mindenki meglepődött, hogy hogy, hogy ő hallgat, valamit, valamit ki kellene csikarni belőle, mert ha, hát, ha mond valamit, amit majd felhasználhatunk ellene. Ugye szokták sokszor mondani, ha mondhatsz valamit, de ha mondod, akkor azt felhasználjuk ellened. Sokszor én is megkaptam már, hogy mondtam valamit, ígértem valamit a kedvesemnek, aztán nem úgy lett. <gül> és jó számú lettem kérve. De hát ilyen van az ember, előfordul. De más a feledékenység, meg más a szándék, ugye? Szóval, nem mondott semmit Jézus. Jött kajafás. Ő egy főpap volt ebben az időben. És ő úgy gondolta, hogy kicsikar valami vallomást ebből a Jézusból. Valami, valamit mondjon azért. És ő így mondja, az élő Istenek kényszerítenek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia. És akkor ugye Jézus ekkor mondta, hogy te mondtad, ember fiát látjátok, majd a hatalmas jobbján felhőn visszajön. És amikor ezeket mondta, akkor sokkot kaptak. Lefőtt a kávé. Mi van? Hogy már te mondani? Ki vagy te? És uh, bizony meglepte őket ez a gondolat. Erre nem számítottak, hogy most olyat mondott, amit bizony még, még, még mi is összerudjunk. Tehát meglepte őket ez a gondolat. És, és elgondolkoztak azon, hogy egyszer csak el fog jönni valamilyen módon, a halottak feltámadása, és Isten ítőlőszéke, és mindenki elnyeri a maga jutalmát. Mindenki, mindenki ítélet alá kerül, és, és ki így, ki úgy, ki a mennybe, ki a másik helyre kerül. Micsoda gondolatok ezek? Ilyen, kicsit ilyen, ilyen hajmeresztő dolgok voltak ezek. És, és bizony, erre azért volt szükség, hogy ezt Jézus elmondja, mert be kellett teljesednie egy proféciának, ami a Dániel könyvében olvasható, a hetedik rész. Dániel könyve, ószövetségben, a hetedik rész, 13-tól a 14. versig, ami szól, hogy láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az égfelhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öreg, öregkorú, öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá hatalom, dicsőség és királyi uralom adatot neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmiség meg. Úgy a proféciának kellett beteljesednie. És ezt el is mondta neki Jézus. Hogy ez, ez így fog történni. Én ez vagyok, ti mondtátok. Tehát <tört> magának a Jézus válasza, amit ugye a főpapok megpróbáltak kicsikarni belőle, hogy na majd mondd egy olyat, hogy aztán akkor mi jól, jól elítélünk. Erre Jézus, a, a, a kényszer egy olyan választ adott, ő segre ültek. Hoppá. És akkor ugye maga ez a Jézusnak ez a kielentése, ez felbőszítette a tanácsot. És egységesen úgy döntöttek, hogy akkor küldjük halára. Tehát szinte kórusban mondták, hogy, hogy akkor vigyük, vigyük őt a halára. És maga ez a kijelentés, hogy ő az Isten fia. Ugye Jézus erre azt mondta, hogy ti mondjátok, hogy én vagyok. Ezt a Lukács 22.70-ben írja. Tehát néha majd mindig kicsit utalok a másik evangéliumokra. Erre a főpap a ruháját, és így szólt, Isten káromolta. Tehát magában a kielentésben ők felfedték azt, hogy Isten káromlás volt. Tehát milyen dolog volt az abban az időszakban, hogy valaki azt mondja magáról, hogy én vagyok az Isten fia. Ugye abból egy sértettség volt bennük, mert amikor ők a mesiást várták, ők azt várták, hogy ma jól leigázza a római birodalmat, tehát hogy konkrétan egy földi hatalom fog megnyilvánulni előttük. Ugye tudjuk ezt az előzményekből, hogy ez nem így van, hanem Jézus egy teljesen más uralomról, más királyságról beszél, egy sokkal jobbról, mint maga itt a földi helytartás. Tehát volt bennük egy sértettség, hogy hoppá, ez nem azokat az érdekeket képviseli Jézus, amiket mi szerettünk volna és akkor ezért így bármit, amit mondott, vagy tett, az már minden rossz volt. Tehát van egy kicsit ez a bank alapja, azért, ha nincs kalapja, azért feeling volt. Tehát mindenképpen keressünk valamit, amivel, amivel őt meg lehet uh, egy kicsit fogni. Mit akar kifejezni a főpap azzal, hogy a ruháját, és hogyan tekintett Isten az ő képviselőire, a főpapjaira az ilyen jellegű cselekményeknél? Mert ugye ennek van egy jelentősége, nyilván azért lett leírva, <tos> Bocsánat. Isten törvénye szerint a főpapoknak semmilyen körülmények között nem volt szabad megtépni a ruhájukat, a szogáti öltözéküket, vagy a palástjukat. Ez a harmadik Mózes 10. rész, 6. vers, és a 21. rész, tizedik versében van. Gyorsan felolvasom, ezek nem hosszúak. Tehát 3. Mózes 10. rész, 6. vers... Azt pedig így szól a B része, Fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok, ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne az Úr, meg ne haragudjék az egész közösségre. Majd a 21. rész. Ugyanebben a harmadik Mózes 21. tizedik vers B része, Amikor a szent ruhákba öltöztették, ne hagyja gondozatlanul a haját, ne tépje meg ruháját. Tehát Isten előtt ez egy konkrét törvény, egy konkrét kérés volt az emberek felé, vagy a főpapok felé, akik magát az Isten képviselték, hogy gondozatlanul melegítőben ne jelenjenek meg, hanem vegyék fel a szebb ruhájukat, ne a teniszruhát vegyék fel, legyen gondozott a hajuk ne az legyen, hogy rasta frizurával jelennek meg Isten előtt, hanem, hanem tényleg valami, valami kultúrája legyen, és Isten ezt megadta. Nyilván kellettek a törvények, mert az emberek egyébként euh, elkanászottak volna, és, és euh, egy olyan életvitelt vittek volna, hogy talán sokáig nem lett volna ember a Földön. De így, hogy törvényeket kaptak, így tudtak élni, tudtak rendelkezni vele. Hol jól, hol rosszabbul, azért azt hozzáteszem. De kellett ez a törvény, és ez a törvény volt az, az egyik törvény, amely körül vonta az Izrael népét, ezeket a papokat. És hát ugye nyilván ezeket a törvényeket Jézus szintén eltörölte, hogy ne a törvény uralma alatt éljünk. De mi volt ennek a jelentőség? A szolgálati ruhának a megszaggatásával Isten törvényét tette hatástalanná kajafás. Ezzel ő szimbolizálni akart valamit a nép előtt, vagy maga a, a publikum előtt, akik ott voltak Jézussal. Tehát, hogy a törvény, ö, ö, ö, tehát azzal, hogy Isten káromlás volt, bűnt, borzalmat hozott ezzel, és ö, ö, aki, aki bűntelen volt, annak szép volt ruhája, aki bűnös volt, annak rossz volt a ruhája, tehát volt egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen kép bennük, és ö, ezzel a, a, a publikum fele, amit szimbolizálni akart kajafás, az az, hogy a, a, az Izrael népe, mivel, mivel itt már olyan dolgok hangzottak el, hogy Isten káromlás, tehát ez óriási botrány, ez egy, ez egy hatalmas dolog volt, Isten népének, Izrael népének innentől fogva semmi köze Istenhez. Tehát, hogy, hogy elvált Izrael népe Istentől. És amikor Krisztus kimondta a keresztény hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpítja is ketté hasadt. Tehát Izrael elvált az Istentől. Kajafás bátran megszaggatta a ruháit, mert úgy gondolta, hogy innentől fogva többi semmi értelme és semmi jelentés az ő számukra, a nép számára a törvénynek. Tehát ezzel ő szimbolizálni akart egy óriási törvést, egy hasadást. Úgyhogy többször vagyunk úgy az életünkben, hogy önvalami. valami, olyan élethelyzet, amire, amire nem tudunk pozitívan reagálni, amikor azt mondják az emberek, hogy elég volt, innentől fogva nem találom a célom, nem találom az értelmét, fájdalom, nehézségek, <kül> anyagi, ne, ne, anyagi helyzetek, vagy bármi. És <kül> ugye sokszor találkozok én is olyan helyzetekkel, hogy, hogy embereket le kell beszélni arról, hogy hogy véget vessenek az életüknek, mert azt mondják, hogy innentől fogva nincs értelme, nincs lényege és demonstrálni akarnak egy fájdalmat, egy rossz érzést. Szóval ő, ő ezzel demonstrálta azt, hogy amit itt, amit itt mondott, az a világ végét jelenti. Holott nem erről volt szó, hanem ő csak elmondta azt, hogy eljött közétek az Isten országa. Ekkor, ha tovább olvasjuk az igét, látjuk, hogy... A főpap szavazása bocsátotta Jézus feletti ítélet kimondására a Jézust. Azok pedig így szóltak, ugye a Lukács 22.71-ben, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. De a Máté meg úgy írja, hogy mi szükségünk van még tanúkra, hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről, hogy megkérdezték. Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó halára. Márk 14-64-65-ben volt ez, bocsánat, nem a Mátéban. Tehát, ö, magának a Jézusnak ez a megnyilvánulása, hogy én vagyok, ti mondtátok, egy gyors ellenhatást, egy dühöt hozott ki a főpapokból, Istenkáromlónak nevezték őt, a tanács halára ítélte, mások kigúnyolták, és arra szólították fel, jobban mondva szórakoztak velük, jól megütögették, és arra szólították fel, hogy látnoki képességeivel szórakoztassa őket. Ugyan mond már meg, hogy kiütött meg téged. Tehát jó megverték, leköpkötték. Most egy, egy, egy, egy olyan képet próbáljátok meg elképzelni, amikor, amikor cefetül nagyon van verve egy ember leköpködve, összerugdósva, megtépázva. Látom, az jó sikerült, mert mérgesen néz mindenki. Szóval, igen, tehát, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen helyzetben állott Jézus, és uh, kimondják rá, hogy véged van. Ez egy elég kellemetlen helyzet, mikor az ember ott áll ártatlanul, és egyszer csak azt mondják, hogy ennyi volt. Neked erre a földre többet nem, nem származtatunk. És akkor jön egy másik helyzet, egy tanítvány, akit Péternek neveznek, és itt folytatom a textust, magát az igét, ami, ami így hangzik. Ez a Máté 26. rész, 69. vers és a 75. vers végéig. Péter ez alatt kinült az udvaron, odament hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te a galilai Jézussal voltál. Ő azonban megtagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, elég sokan voltak ott, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogállók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te, te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásba fakadt. Hát megint csak nem egy vidám jelenetnek vagyunk a tanúi. Amikor az ember ezt olvassa, nem akar hinni a szemének. Megrendülve látjuk Péter, Kőszikla, aki rengeteg szeretetet kapott Jézustól, és egy nagyon jó meglátású, egy nagyon mozgékony, együtt dolgozó, krisztusi ember, egy ilyen, ilyen, egy ilyen helyzetbe kerül, egy kritikus helyzetbe kerül, és képes letagadni, képes azt mondani, hogy egyáltalán valaha ismerte őt. És elgondolkodható, hogy, hogy miért is történt ez. De hogyha megnézzük, hogy hogyan történt, akkor talán megértjük igazán, hogy mi is van. Egy előző versekben olvashatjuk, hogy az utolsó vacsonán Jézus tanítványokkal kiment az Olajfák hegyére. És akkor így szólt hozzájuk, ez a Máté 26-ban van, 35 vagy 30 és 35 versben, tehát egy kicsit korábban. És... Mondja nekik, az olajfák hegyén Jézus, hogy mindjárt megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájuhai, a de miután feltámad, előttetek megy Galileába, akkor mondja Péter neki, hogyha mindjárt megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Tehát egy nagyon határozott kijelentést tesz. Péter itt egy bevállalós dolgot mond hogy aztán itt történhet akármi, én ott leszek mellette, ugye ez a tipikus ilyen bajtársiasság, hogy megyek veled a harcba, hop, menj előre majd én. <gül> Tehát egy kicsit azért, azért egy valós képet ad. Nyilván Péter nem számolt azzal, hogy egy ilyen nehéz helyzetbe kerülnek, amikor Jézus elhívta, ő volt az első egyébként, akit elhívott Jézus. Tehát egy nagyon fontos és nagyon erőteljes személyiség, a levelekben is nagyon pozitív dolgokat kaptunk tőle. És nagyon nagy tervei vannak Jézusra, Jézusnak, Péterrel, és voltak is. Ennek ellenére egyébként. Ez egy bevállós dolgot mondott Péter, és mi történik? Jézus mond valami halhatatlan, horderejű információt a tanítványoknak, hogy pff, fog egy ilyen dolog történni. Ő egész messiási küldetését megfogalmazta egyetlen egy mondatban, ami nekem a főiskolán nagyon nehéz volt elmondani egyetlen egy mondatban a vizsgán. <gül> De hát nyilván... Krisztus ö, tehetségesebb, meg jobb nálam sokkal, porszán vagyok, se. Szóval <coughs> Jézus megfogalmazta, és Péter erre mit csinált? Nem gondolkozott el azon, hogy Jézus mit mondott. Nem érdekelte az, hogy, hogy egy messiási üzenetet mondott. Elgondolkodhatunk azon, hogy nem az lett volna Péter feladata, hogy kérdéseket tesz fel, hogy mire gondolsz, Uram, vagy... Miféle pásztort vernek meg, vagy milyen nyáj szélhetszét, vagy mi vagyunk -e ez a nyáj? Tehát, hogy, hogy nem értelmezte abban a, abban a bizonyos helyzetben, hogy Jézus egy, egy milyen dolgot mondott ki, hanem, hanem egyszerűen csak, de meg mi az, hogy meg fogsz halni, vagy te halsz -e meg, és, hogy, és mi az, hogy feltámadsz, hanem... <kül> Nem tudom, szerintem nem volt egy, egy általános ö, esemény abban az időben, hogy az emberek csak úgy feltámadtak. Nem? Én legalábbis nem tudom úgy elképzelni. És, és Péter nem kérdéseket tett fel, hanem ö, egyszerűen elkövetett egy olyan hibát, hogy, hogy három hibát is, hogy egyrészt felülbírálta Jézust, és azt mondta neki, ö, hogy... Hogy, hogy uram, te tévedsz. Ezek, ezek hitványak, ugye a többiekre mondja, hogy ezek hitványak, és hogyha úgy is lenne, hogy ők elhagynak, én nem foglak elhagyni. Tehát ő egy kicsit különnek tartotta magát a többiektől. Tehát ők lehet, hogy elmennek, én mellett állok, akármi történik. Aztán ugye a másik probléma az azon kívül, hogy felülbírálta, és ő magát különnek tartotta magát a többieknél, hogy, hogy nem figyelt oda arra, hogy Jézus mit mond. Ha kell, kész vagyok veled börtönbe, vagy akár a halálba is menni, ezt mondta Jézusnak. Tehát nem, nem értelmezte, hogy mit mondott, hanem, hanem inkább, inkább egy, egy, egy, egy indulat volt benne, hogy ó, hát ez veled nem történt meg, csodálatos dolgokat kaptunk, téged védeni kell, téged, ha kell, akkor bunkerba viszünk. És ezzel Péter tett egy olyan dolgot, ami... ami, ami ami Jézusnak kicsit tette a szívét, hiszen ő engedelmeskedni akart az Isten akaratának. És Péter erről próbálta meg lebeszélni, így előjáróban elmondom. Ugyanaz szólalít meg Péter Ajkán, ami annak idején a Cézária Filippinél a szép hitvallás elmondta, hogy Jézus első alkalommal beszélt nekik a szenvedésről, bekövetkező kínhaláról és feltámadásról. Hogy sem tett fel kérdéseket Péter, hanem egyszerűen csak Péter magához vonta, amikor először beszélt Jézus erről az esetről, hogy fog egy ilyen történni, magához vonta, és feddeni kezdte, Isten, ments, uram, ez nem történhet veled meg. Jézus pedig megfordult, és így szólt Péterhez, távoz tőlem, sátán. Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez a Máté 16, 22, 23 ból nagyon kemény kijelentés ez. Tehát nem tudom, hogy érezzük-e a súlyát, hogyha ott vagy egy emberrel, és próbálod védeni, és azt mondja, hogy távozz tőlem sátán. Tehát egy teljesen más aspektusból. Ő egy, egy, egy horizontális, tehát egy, egy emberi gondolkodásban dolgozott. Mint ahogy mi emberek vannak érzelmeink, szeretjük egymást, akarunk egymással együtt lenni, védjük egymást. Ugye Ő, ő nem látta át ezt az egészet. Ugye Jézus pedig Nyilván vertikális, tehát próbált Isten akaratának megegyező módon cselekedni ezen a Földön. És ő jobban átlátta az egészet. Mondjuk, hadd mondjuk egy példát. Tehát hogyha, ha végig gondoljátok azt, hogy mondjuk én New Yorkba vagyok, vagyok, hatalmas felhőkarcolók között, és egy bizonyos utcasarkon állok, akkor én azt az utcasarkot látom. De ha van egy ablak tisztító cég, és van neki egy munkás, és alpintechnikával ő, ő a századikor lóg és vakargatja az ablakot, akkor ő látja a harmadik utcát, a tizenharmadik utcát, meg még tovább. Jobban belátja, hogy mi történik az ő környezetében. Én látok egy pontot, ő jobban átlátja. Ugyanez volt itt is, hogy, hogy ő érzelmileg, ő emberileg próbálta felfogni, de Jézus tudta azt, hogy mi az Isten akarata, hogy ő miért jött el erre a földre. Ismerte a célját, ismerte, hiszen előtte elmondta, hogy azért, hogy megváltótok legyek. Mert... Vagy mindjárt tárgyalom, hogy, hogy mi is volt ennek a lényege. Tehát, tehát kapott egy olyan beszegezést, hogy a sátán botránkoztatsz engem. Mondta is biztos, Mária kenyér. Vagy Szentgeren. Nem tudom akkor, miket mondtak, de biztos, hogy elgondolkozott rajta. Tehát, tehát uh, itt is volt egy olyan, hogy leforrázta Pétert, hogy legelső embered vagyok, és azt mondod, hogy távozz tőlem sátán. Nem lehetett egyszerű ezt lelkileg kezelni. De Jézus leleplezte, hogy ki áll, vagy mi áll Péter szavai mögött. Tehát elgondolgottató Péter, korábban ő volt az, hogy te vagy az Isten fia. És ugyanebből a szájból jött az, hogy nem eshet meg veled. Tehát veled vagyok, de mégis visszatartalak. Egy kicsit ilyen inga. Ugye? Tehát furcsa ez számunkra. És Jézus leleplezi Péternek a szavai mögött álló szemét, magát a sátánt, hogy aki, aki pontosan tudja, hogy mi történik, és hogyha Jézus meghal a keresztel, ő ugye nem tudta az üdv tervet de tudta azt, hogy, hogy valahogy Jézus túl sok jót tesz. Jó irányba haladnak a dolgok, és ezt nekem valahogy meg kell gátolni. És a legjobb az, hogyha egy hozzá közel álló szemét keresek meg, és őt motiválom arra, hogy hátráltassa Jézust az ő engedelmességében, a kereszthalálban talán. És hát ki volt erre a legjobb ember? Péter. Ő volt a legközelebb talán. És amiért meg kellett halni Jézusnak a kereszten, az azért, hogy egyetlen ember sem tud eleget tenni a maga bűnéért. Ezt tudjuk mi magunkat, nem tudjuk megváltani. És Isten igazsága megkívánja a bűn büntetését, tehát ő nem tudja a bűnt elfogadni, ő nem tud a bűnnel együtt élni. azért Isten szeretete akarja megmenteni a bűnöst, és a büntetést végre kell hajtani. A bűnös meg csak úgy menekülhet meg, ha valaki elszenvedi helyette a büntetést, és ez volt Krisztus. Ő volt az egyetlen méltó és alkalmas személy arra, hogy nekünk a bűneink megbocsátassanak. És maga ez a folyamat, amit elkezdődik a Jézus nagy tanácsal, a Jézus elfogásával, az maga a passió, maga a húsvét lesz majd. Ugye most egy kicsit előre mentem, de, de ez vezeti fel ezt az egész szakaszt. Tehát Jézus megváltó munkája, ez volt az ő... Testének létének ez egyik fő célja. Tehát ő neki ezért kellett lejönni és megszületni. Aztán, amikor elhangzik, hogy elvégeztetett, nem csak a szakadt ketté, hanem, hanem a sátánnak a hegemóniája, hogy magyar szóval éljek. Jelentése pedig a vezető szerep a fölény, és a felsőbbség. Tehát ő neki volt egy, egy. egy helye, hogy én az embereket uralom te rá. Csak. Ugye közbeszólt ebbe a dologba Jézus, maga az Isten, maga az ő tervével, az ő kegyelmével, és azt mondta, hogy te csak ne énekelgessél meg, ne érezd jól magad, mert én az embert megmentem, mert szeretem. Azért teremtettem, mert szeretem, mert akartam. Szóval, így nincs neki többé kiszolgáltató az ember magának a sátánnak, és... így nem tud, nem tud már olyan könnyen az ember fölött uralkodni, de hát Péter még attól függetlenül szegény szócsöve maradt a sátánnak, és elmondta, hogy Jézus maradját, te ne menjél a keresztre, te ne csináld ezt. Így akarta Jézust visszatartani attól, hogy végigjárja az engedelmesség útját, és hogy megakadályozza az üdv történetben, vagy az üdvőség eseményeiben. De hát... Most itt ezen elgondolkodva én azt javaslom, hogy ne törjünk páncát Péter fölött. Ugyanis vagyunk sokan, köztük magam is, és inkább beszélek saját, név, saját személyemben, hogy buktunk már el nehéz helyzetben, próbákban. Nem olyan könnyű megfelelni, nem olyan könnyű helytállni egy nehéz helyzetben, amikor, amikor nem te vagy a hibás és mégis neked kellene oda menni, hogy kezdeményezni, hogy ez, ez a helyzet ne így folytatódjon, vagy ne rossz végéleg legyen például, vagy beleesel egy kísértésbe, egy csábításba, tudsz nemet mondani, nem mindig, tudod a helyes utat választani, nem mindig, vagy megtörténik, és úgy érzed, hogy ez így volt jó, közben nem. Csak te ezt nem látod el, mert kicsi vagy hozzá. Szóval... <kül> Én azt mondom, hogy nem volt egyszerű Péter helyzete. Szeretett egy embert, aki ott volt, nagyon sok jót tett vele, rengeteg szeretetet kapott tőle, és nem akarta elengedni a halálba. Természetes dolog. Én úgy gondolom, én se akarnám. Én is, én is az mindegy egyes hozzátartozómhoz ragaszkodnék. Tehát, <coughs> neki nem hozzátartozója volt ugyan, de olyan szinten közel kerültek egymáshoz Péter és Jézus, hogy szinte... Testvérek lettek, aztán azok is, ha csak az útban. <gül> szóval, ha Péter szívének a mélyére nézünk, akkor szerette Jézust. A szíveményén szerette Jézust. Az, hogy ő beleesett egy ilyenbe, megtörténik. De még ennek ellenére is ő volt, és János az apostolok közül, vagy a tanítványok közül, aki nem szaladt el. Az összes tanítvány elszaladt, amikor Jézust elfogták. Péter ott maradt, kicsit kaszabb volt is. Gondolta, ez az enyém, barát füle lesz a vacsorára. Azt Jézus azt mondta, hogy nem kell annyit tenni, fiam. Tegyük vissza azt a fület a helyére. Mike Tyson is megpróbálta leharapni, meg is csinálta. De nem izlett neki, meg kiköpte. Hát csak a kocsonyában jó a fül. Szóval Péter próbálta, próbálta ezt a helyzetet valahogy menteni, és, és szerette Jézust, és ugyan nem mert közvetlen közelébe menni, nem mert közvetlen végigkísérni, de messziről követte, és azt mondta, hogy engem érdekel, mi lesz ezzel az emberrel. Hülyeséget csináltam, mert próbáltam volna ki olyat mondani, amiről azt mondta, hogy a sátán vagyok. De ennek ellenére próbálta követni. Méghozzá Kajafás udvaráig mentek. Kajafás, Annás euh, házába mentek, Annás volt kajafás apósa, ez egy elég nagy tercia volt, oda be, és az udvaráig kísérte, mert aggódott, aggódott Jézusért, mi is aggódunk a szeretteinkért, mi is kísérjük őket, csak ugye ez egy más helyzet. Csupa féltés ez az ember, féltette Jézust, Uf, mi lesz, bevitték, Uf, mi lesz, kíváncsiskodjunk, hallgatózzunk. És én szerintem példát lehet venni róla, hogy így kell az Úr Jézust félteni, szeretni, és így kell ő érte és másokért aggódni, ahogy Péter tette. Lehet, hogy rosszat szóltam, lehet, hogy, hogy őt tettem, ami, ami talán megbocsáthatatlan lenne. De attól függetlenül ez nem lehet akadály annak, hogy akit én szeretek, én, én, én ne érdeklődjek iránta, hogy ne aggódjak érte. Tehát ez, ez nem, nem történhet meg. Aztán Péter viselkedéséből egyértelműen kitűnik az igazság, hogy, hogy az ő szívőe tényleg valójában tele volt a Jézus iránti szeretettel, és az egész kedvesség, aggódás, féltés az őnála ugyan megvolt, és tényleg, tényleg ezeket mivelte, de sajnos ő rádöbbent egy dologra, hogy, hogy ez csak a látszat. Ő nem szerette kellőképpen, kellő, kellő ö, teljességgel Jézust, hanem, hanem ami, ami, a, ami a tényleges valóság, az a gyávaság volt, és a tagadás, az aljasság. És amikor erre rádöbbent Péter, akkor nagyon-nagyon sírt. Saját szívébe tekintett, és és megvizsgálta önmagát. Milyen fontos az életünkben, nem? A magunk szívének a vizsgálata, egy belső vizsgálatot végezzünk a mi életünkben. Minden egyes nemzetnél, minden egyes embernél, mert hogyha, ha nem figyelünk magunkra, akkor nagyon könnyen el tud velünk szaladni a ló, és egy, egy olyan emberekké válhatunk, akik, akikre azt mondják az emberek, hogy én veled nem akarok közösséget vállalni. Vagy ahogy a fiatalok mondják, bár nem biztos, hogy ez ide való <gül> hogy te egy gusztus talán egy köpedék, hogy fúj. Tehát, hogy, hogy egy olyan, olyan, olyan dolog vagy, amit, amit az ember nem szívesen lát, nem szívesen tapasztal, vagy nem szívesen áll a közösséget vele. És Péter ugyanez volt, hogy önvizsgálatot csinált, és azt mondta, hogy ez, ami vagyok. Ez nem jó nekem. Ezzel én nem tudok közösséget vállalni. Nekem kell az Isten kegyelme. És milyen jó, hogy van az Isten kegyelme. És milyen jó az, hogy van lehetőségünk arra, hogy őszinte bűnbánatot és bűnvallást tudjunk tenni. Hogy az ember elhagyhatja az ő bűnét. És hogy Jézus ezeket lehetővé tette számunkra, és nem kell hatalmas állatokat, meg hatalmas dögkupacokat csinálni azért, hogy Isten megbocsásson, hogy áldozatokat, vagy úgy mondjam, hanem elég csak oda menni és azt mondani, hogy uram, bocsásd meg. Mert az önvizsgálat során felismertem, hogy bűnös vagyok, felismertem, hogy vétkeztem. És ez, amikor Péter rádöbbent, ez nagy péntek volt. És rádöbbent arra, hogy ő nem az, akinek hitte magát. Ugye ő azt mondta, Tette egy ominózus kijelentést, hogy veled kész vagyok meghalni is. De aztán előállt egy helyzet és nem tudta ezt bevállalni. Ezt a kockázatot nem ismerte. Nem tudta, hogy mi történik, ha én azt mondom, hogy Jézust ismerem. Látta, hogy ő vele nem bántak túl kesztyűs kézzel. Szépen ugye? Ma egy elég kellemetlen dolog, nem volt részem benne, de láttam. Közvetlen közelről, hogy a tekesek hogy dolgoznak, szépen az aszfaltba gyúrják az embert, mikor lebilincselik itt, sem szépen, vagy jobban. Hát itt is biztos kemény dolog volt, ha valakit elkaptak. És azt nem volt képes vállalni Jézusért, ezt a kockázatot. Nem tudta, mik lesznek a fejlemények, mik lesznek a következmények. És ő úgy döntött, hogy inkább a távolba marad és és így érdeklődik Isten orá, iránt. Aztán jöttek a felismerések, amikor távolban maradt és figyelte Jézust. Felismerték Pétert. Három féleképpen próbálta hitelesíteni az általam mondott igazát, tehát az, hogy ő magát Jézust nem Először csak egy egyszerű kijelentéssel, nem tudom, mit beszélsz, mondja a Máté. Vagy a Márk, hogy nem ismerem, és nem is értem, mit mondasz. Tehát csinálta úgy mondta, hogy szokták a maiak mondani, csinálta a hülyét. Mi van? Nem tudom, mit beszélsz. Tehát amikor felismerték, hogy te voltál, először csak simán. Aztán később egy esküvel is megerősítette, ő ismét tagadta, pedig esküvel. Mondja a Máté, nem ismerem azt az embert harmadik mód pedig átokkal kiegészítette az esküjét. Ez egy elég komoly megvallása, főleg abban az időben. Voltak különböző formái köptek egyet a levegőbe, kezükbe, így, hogy amúgy. Tehát ez maga egy, egy szimbólum volt. És akkor átkozódni, esküdőzni kezdett. Nem ismerem azt az embert, mondja szintén a Mátéban. És akkor történik az, ami felismerésre vitte Pétert, hogy megszólalt a kakas. Ugye milyen jó vasárnap érbédnél, egy jó kakas pörkölt, vagy egy kakas leves, nem? <gül> De ő nem így ismerte fel, nem a tányérban, nem a tálon, és nem izlelgette a kakast, hanem hallotta a kakast. Bele az ő fülében. És a... Ezekben a pillanatokban... Jézus rátekintett Péterre, ugye, és... Mély szállalmat és szomorúságot tudott leolvasni, és nem volt abban semmi harag, abban a tekintetben. Jézus nem haragudott Péterre. Ő már tudta a célját, tudta, hogy ennek így kell lennie. És uh, Péternél pedig az emlék hullámai csaptak bele. Hogy amikor mondta, hogy emlékezzél, Simon, Simon, vagy hát ugye, hogy, hogy majd, amikor, majd megtagadsz háromszor, akkor a kakas megszólal. És uh, emellett, ugye azért mondtam, hogy hullámok, mert emellett eszébe jutott egy másik dolog is, amit uh, Jézus mondott nekik, Lukács 22, 31, 32, Simon, Simon, Íme a sátán kikért téged, hogy megrostáljon, mint a búzád, de én könyörögtem érted, hogy el ne a hited. A Károliban úgy írja a könyörgés helyet, hogy imádkoztam érted, hogy elnefogyatkozzék a hited. Tehát Péternek feljöttek az emlékei, hogy valami mondtak nekem, hogy ha ez fog történni, akkor ez lesz a vége. És maga Péter magányosan a sötétben hajtotta magát, menekült, ugye este volt, sötét, órák, és egy olyan helyre ért, egy olyan pontra ért, ezt egyébként nem maga a Biblia fogalmazza meg, vagy én legalábbis nem találtam, de a szakfolyóiratokban, hogy egy olyan helyre ért, ahol korábban imádkozni és vírasztani kellett volna a mesterével. És ott elaludt, és Jézus szenvedett, ahol kiöntötte atyának a szívét. Péter pedig arszra borult, és azon a helyen, és ott már nem, nem aludt, hanem imádkozott. És bűnbánó szívét a mennyi atya és imádkozott, sírt, és imádkozott, és sírt, és imádkozott. És tudjátok, én azt mondom nektek, hogy a sírás az jó dolog. Sokan mondják, hogy aki sír, az mondjuk a férfiak körében, hogy az nem férfias. Én szerintem pedig az a férfias, aki felmeri vállalni az érzelmeit. Nem színészkedik, nem képmutatóskodik. És én azt mondom, hogy az önvizsgálatra a Bűnbánatra, amikor felismerjük, hogy bűnösök vagyunk, és, és azt oda tudjuk vinni az Isten elé, az a legjobb megoldás. És azt mondom, hogy ennek, ennek így kell mennie. És hogyha ezt az igét ezt forgatjuk a szívünkben, akkor, akkor tudjuk azt, és mérlegeljük azt, hogy ez nem egy tragédia, amit történt, hanem ez egy, ez egy jónak a kezdete. Még hogyha maga az esemény sorozat a Krisztus halála, a szenvedése, az egy komoly és kemény dolog, de ez mégis számunkra egy örömteli dolog, hiszen maga ez az evangélium, hogy Jézus meghalt azért, hogy én bűnös vagyok, hogy nem kell szenvedni, nem kell a pokolba kerülnöm, hogyha van hitem benne, hanem, hanem van lehetőség, hogy oda menni a azt mondani, hogy hibáztam, elismerem, gyenge voltam, de Uram, bocsáss meg, és új lappal Ú, tiszta szívvel, tiszta kezeket emelhetek fel, és Isten előtt tisztán állhatok meg, mert Jézus vére elfedez. És, és én azt mondom, és bátorítalak mindannyiótokat, hogy uh, vigyük a szívünket Isten elé, és engedjük, hogy kegyelmébe fogadjon minket. És uh, megmutassa az ő szeretetét és irgalmát a mi életünkben, és, és adjon nekünk... Uh, olyan erőt, hogy mint Jézus követői, tanítványai, meg tudjunk állni minden körülmények között. Tehát, hogy, hogy merjük felválni a Krisztus, hogy legyünk elég bátrak. És a, a szívvizsgálatára visszatérve, én ezzel egyébként be is fejezem az igei részt, de bátorítalak minden, bátorítok mindenkit, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy vizsgálja meg a szívét, mai napon is, hiszen lesz úrvacsora, és fogunk úrvacsorát venni, és hogyha van valami olyan benned, akkor azt most rendezd az úrral, és mondd el neki, és hű, és igaz, és megbocsátja, ha tiszta szívvel megbánod. És hogyha van rá kapacitásod, akkor egymásért is lehet imádkozni, és ha nem felejtjük el egymás nehézségeit, problémáit, akkor imádkozzunk egymásért otthon, imádkozzunk itt, imádkozzunk szabadidőnkben, vagy együtt, keressük egymást. Én bátorítalak benneteket erre, mert szükség van erre. És akkor Jézus az utolsó vacsonánál Az asztalhoz telepettek, ugye láttuk, hogy milyen módon, bemutatta a Balázsit, szépen elfeküdt, <gül> meg mindenkit. Ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát, mert mondom néktek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak... De nem teljesedik ez az Isten országában. Ez a Lukács 22-ben van egyébként megírva, amit olvasok 14-től. Azután, ja. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és hozzátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem viszont mostantól fogva a szöldőtő terméséből, míg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal uh, adta nekik ez az én testem,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 1-8-ig. Azután így szólt Mózes, jöjj fel az Úrhoz, teljes áron nábább, Abihu, meg az Izrael vényei közül 70 és boruljatok le. Tőle távol csak Mózes, közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se fel. Akkor elment Mózes, elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését. Az egész nép pedig egy hangon így felállt, megtesszük mindazt, ami rendelt az Úr. Akkor leírta Mózes az Úr összes igéjét, és korán reggel épített a hegy lábánál, és 12 szent oszlopot állított fel Isten 12 törzse szerint. Azután oda néhány izraeli fiút, hogy megmutassa be az égvázatot és vágja le. Jó, olvasok. Igen, ez a szövetség megkötése. Annak szövetségének a vére, amely az Úr küldött veletek, az a nyolcadik vers. Annak a szövetségének a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek az igéknek az alapján így van. Tehát egy, egy szövetségről volt szó, az egy korábbi szövetség, ez pedig egy új szövetség, amit, amit Jézus ezzel az úrvacsorával említett nekünk. Semmi más, úgymond parancsunk nincsen, azon felül, hogy szeressük egymást, és hogy, hogy emlékezzünk meg Krisztusról. Úgyhogy én, én mondom, hogy uh, Tamás gyere, és akkor énekeljünk, és akkor az ének alatt pedig mindenki, ahogy érzi, ahogy gondolja, és ahogy indítja a lélek, akkor emlékezzünk meg Krisztusról. Él a temties